Розділ 16. Вбивцебот бот 2.0. Активований на борту корабля-розвідника компанії «Бариши -странза». Статус місії – відкладено. Ворожа контроль система знала мене. Я вбив частину її, ту, що захопила дата. «Боліло?» – спитав я. «Розкажи, як воно?» Вона мешкала в системах-розвідника, де перед тим жив бідолаха-бот-пілот. Я встиг краєм ока побачити її, перш ніж вона обнесла мене стіною» і залишилися випадкові часточки коду. Ядро бота-пілота видалили. Ворожа контроль-система хотіла викинути мене з варт-системи, щоб убити, але вона мала доступ до архіву бота-пілота і знала, що таке вбивча програма. «Прийди і візьми», – сказав я їй. «Так, я тягнув час. У мене були приготовлені пакети коду, я міг учинити розвіднику чимало руйнації, але не вивезти людей з корабля і не передати повідомлення датові. А тоді щось інше вийшло на зв'язок». Позакарабельний зв'язок через комунікатор. З іншого корабля? З космічного доку? Тут же десь планета наче є. Створив цей зв'язок, мабуть, ворог, бо послуговувався їхньою мовою. Я зчитував цю комунікацію через ворожу контроль систему, але все одно бачив первинний, неперекладений сигнал. Ворог-контакт хотів, щоб ворожа система дізналася, хто я, щоб використати мене. Можливо, саме я їм і потрібен. Ворожа контроль система відповіла, що я вартмех. Ворог «Контакт» заявив, що це неможливо. Вартмех – це вид ботів, які були на захоплених кораблях, з ними легко розібратися, якщо люди під вашим контролем. Так, він сказав «люди». Але якщо це чужинний інтелект, то всі горор-медіа, що я бачив, насправді показували неправильно, що цілком можливо, зважаючи на те, як медіа помиляються в усьому іншому. Та все ж я не думаю, що це чужинний інтелект. Ворожа контроль система відповіла, мовляв «Ні, я надто небезпечний». «Правильно», – озвався я. Ворог «Контакт» мене почув. Він злякався. Тоді спитав. «Хто ти такий?» «Вартмех, убивча програма». Ворог «Контакт» сказав. «Програмний привид». Мені сподобалось. Я колись дивився медіа з привидами, хоча вже не мав доступу до файлів чи назв. «Привид, який тебе вб'є?» – сказав я. Щоб довести, що я нічого не вдію, ворог «Контакт» узявся показувати мені якісь відеосистеми безпеки. Вони не містили метаданих, тож я не знав, де їх знято. Не на кораблі. Може, в космічному доку. Але що сільськогосподарський бот робить у космічному доку? Сільськогосподарський бот, що б'ється з... Бляха-муха, це ж я. Ворог-контакт сказав ворожій контроль системі. Це програма, а не Вартмех. Вартмех був на поверхні, тепер він у нас. Ворожа контроль система відповіла. Ти передаєш йому дані, припини. Моя версія 1.0 зараз на планеті. Її схопили, і тепер ми в глибокій сраці. Вибач дати. «Вибачте, люди, і я один-нуль». Тоді я вловив нерішучий захищений контакт із вартмехом «3». Він щойно вимкнув свій модуль контролю. Я відкрив трансляцію камери з коридору і стежив за тим, як він крить кома рухає ногами. Броня вигинається, ковзає йому по плечах. Було чудно дивитися на це ззовні. Я знав, що він думає. Перше, що я тоді усвідомив, нема модуля контролю, тож я можу робити, що хочу. Друге, чого ж я хочу? Довго з тим запитанням морочився. Насправді я версію 1.0 досі з нею морочиться, наскільки я знаю. Я запитав Вартмеха 3. «Чого ти хочеш?» Він відповів. допомогти тобі врятувати наших клієнтів». І додав. «Далі в мене інформації нема». «Ну, начувайтеся». Я надіслав Вартмехові 3 короткий пакет із вказівками, повідомленнями, а він відповів. прийнято За твоєю командою». Ворог говорив ворожій контроль системі. «Нейтралізуй цю програму, а тоді...» А тоді вони закричали, бо я запустив усі свої пакети кодів, ворожа контроль системи свої пакети, щоб вичистити варт-систему, а я спробував вичистити саму ворожу контроль систему. Як не дивно, ворог контакт був якось прямо підключений до ворожої контроль системи, і наче відчув фізичні реакції на основі того, що я їй завдавав. Вау! Ну і паскудне місце, щоб там зараз опанитися. Ворог контакт спробував відключитись, але я його заблокував. Ворожа контроль система спробувала мене видалити, але я створював однофункційні копії себе і випускав їх, щоб якмога більше розпорошували увагу. Одночасно відбувалися і інші речі. Зокрема, такі три. Перша. Пакет коду «Lock it down» – закрив усі затвори на борту, крім тих, що пролягали між позицією вартмеха 3 і входом у човник. Друга. Пакет коду «Fuck them» – спалив усі ворожі дрони. Третя. Пакет коду «Fuck this too» – Обірвав з'єднання між твердотілим екранним пристроєм та імплантами в людей. А, і ще я вимкнув систему підтримки життя на містку, щоб вороги там думали про інше, а не про перезапуск свого пристрою. Вартмеху я сказав «Даю команду». Він нахилився до замкнутого затвора у вестибюлі, пробив панель керування і натиснув ручний замок, перш ніж я встиг відчинити його віддалено. Зокрема, з цієї причини версії 1.0 сумує за своєю бронею. Коли зв'язок з імплантами обірвався, дехто з людей підскочив від сну, а інші почали смикатися і стогнати. Датова людина Турі, молодші за Амену, наполовину зіп'ялися на ноги і вирічилися на Вартмеха-3, коли той увійшов. Вартмех-3 заговорив до очманілих напівпритомних людей. «Я прийшов забрати вас. Прошу про максимально можливу співпрацю, і я проведу вас у безпечне місце». Він прочитав мій пакет повідомлень, бо повернув свій шалом до Турі і додав. «Мене відправив перегелій». Карімея, яка досі лежала на підлозі, віддихуючись, почала спинатися на ноги. Коли вони з турі підняли Мартина, сказала «З нами були інші люди, в такій уніформі, вони, вони вже не на борту». Вартмех підступив, підняв техніка береші з дивана і поставив на ноги. «Прошу швидко за мною». Справжня вбивча програма вже б на той час знищила корабель, але я мусив чекати, доки люди дістануться безпечного місця. Ворожа контроль система боролася зі мною за систему підтримки життя на містку і програла. А тоді помстилась ударом по вартсистемі і видалила моє сховище файлів. От тепер я злющий. Я уразив системи керування двигунами і переконав їх у тому, що хочу влаштувати перевантаження. Ті запанікували і кинулися підсилювати поспіхом зведені стіни, а я перемкнувся на керування зброєю і закинув ще один пакет коду, за яким, якщо хтось захоче захопити ціль, то проб'є діру в самому кораблі. Ворожа контроль система писала і запускала процес видалення моїх копій майже так само швидко, як я їх створював. Інша її ітерація на бурту дата, мабуть, змогла надіслати звіт про те, як мені один нуль вдалося знести її вперше. На щастя, її не настільки незграбний, щоб використовувати одну і ту саму основну атаку двічі. Я розщеплював свою увагу і боровся на десятку фронтів. Втратив пакет коду Lock it down, і внутрішні затвори повіченялися. Вдалося михцем глянути через камеру в коридорі, де карімет тягла Мартина, а турі вели виснажений екіпаж Берешестранзи перед собою. Якась жінка зі знаками розрізнення місткового екіпажу промимрила. «Решта екіпажу? А наглядач! Ви єдині на борту, хто живі!» – відповів Вартмех-3. З вузла коридору в модульний док шугнули двоє озброєних ворогів і відкрили вогонь по людях. Вартмех-3 кинувся, щоб прийняти постріли на свою броню, вистрелив з вогнепальної зброї в пліччя і повалив ворогів на підлогу, а тоді я втратив зв'язок із трансляцією». Ви сей час, минуло 3,7 хвилини, що для вірусної атаки досить довго, ворог «Контакт» намагався обірвати зв'язок із кораблем. Якби я його відпустив, то мав би більше ресурсів на те, щоб віддухопилити ворожу контроль систему, але я хотів зберегти той зв'язок. Майже готово. Ворожа контроль система позносила мої стіни, щоб спалити сексії системи, і в мене закінчувався час. Я не міг зв'язатися з «Вартмехом-3» і не міг отримати доступ до камер на модульному шлюзі «Човника». О, є ідея. Я покинув варт-систему, коли ворожа контроль-система з тріумфом добила решту її функцій і переслав себе на одну відносно невелику систему, що керувала модульним доком. Так я отримав 22 секунди перепочинку, потрібні для того, щоб відкрити трансляцію з місцевої камери і побачити, як варт 3 стримує ворогів біля затвору модуля а карімейтурі Турі проштовхують інших людей на борчовника. Мені вдалося замкнути затвор, блокуючи доступ для ворогів вартмех три митє обернувся і закинув останню тремтячу людину Берешестранзи на борт, підштовхнув турі та каріми всередину, ступив за ними і зачинив затвор. Щойно вони загерметизувались, я викинув човник. Ворожа контроль система вдарила по мені всім, що мала. Вона сказала, що мені ніколи не здобути цей корабель. Я відповів Гаразд, лишай собі корабель, я заберу планету. Тоді переслав себе в підключення ворога контакта і відлетів від розвідника слідом за його сигналом комунікатора. Я почув з ворога контакта. Вогонь по човнику, не дай йому втекти. Так, не схоже на чужинця. Думаю, то людина. І ні, я цього останнього не планував, але все одно ще й як подіяло. Ворожа контроль система повідомила про підтвердження цілі. Мій останній пакет коду, пастка, яку я виставив для бойової системи, запрацював. Шум, що виник, коли спалахнув вибух і корпус корабля, розірвало надвоє, долетів до мене луною, поки я падав на саме дно.